Szemán Zoltán. A tizedik démon. A mű egy kitalált történet, minden egybeesés a valósággal csupán a véletlen műve. A műben megtalálható adatok, következtetések, stb. nem feltétlenül tükrözik a vonatkozó tudományok jelenlegi hivatalos álláspontját. Idder három alaptörvénye. 1. Egy, egy siénhás sem okozhat semmilyen kárt a fajtásának. 2. Aki a Sienha vagy Iddar ellen fordul, annak bűnhődnie kell. 3. Aki bennem Iddarban hisz, annak mindent szabad, ha csak nem ütközik az első vagy a második törvénybe. Prológus A Hopper csillaghajó a föld körül keringő űrállomás dokkolókarjai között várakozott az indulásra. Kisebb-nagyobb szervíz kapszulák, automatikus egységek, teherszállító űrsiklók nyüzsögtek a hajó óriás körül. Az utolsó szállítmányokat igyekeztek még a fedélzetre juttatni, a végső ellenőrzéseket hajtották végre, mielőtt a személyszállító űrhajó flotta büszkesége, több mint ezer utassal és száz főnyi személyzettel nekivág a közel egy hónapos útnak a Kal-Nor rendszerbe. A Starhopper célállomása hivatalos utasszállítás legtávolabbi állomásaként került regisztrálásra. Az Iker csillag körül keringő bolygó messze túlesett az emberlakta világűr határain, de a bolygó őslakói a Sienha-faj szívesen látták az embereket, igaz, csak mint turistákat, akik pénzt, rengeteg pénzt költöttek a Kal-noron. Keveseknek adatott meg, hogy eljussanak a távoli planétára, de aki jártott, ott, ódákat haza. Voltak, aki a fantasztikus ételeket, volt, aki a paradicsomi tájat dicsérte. De akadt olyan is, aki az emberhez valamelyest hasonlító, sién ha-faj, különleges, figyelmes, szó szerint minden igényt kielégítő vendégszeretetét emlegette. Persze ez utóbbit inkább csak meghittebb baráti társaságban és a részletek mellőzésével. Csupán néhány látogató ért haza keserű szájízzel, de senki sem hitt nekik. Pesszimista, besavanyodott alakoknak tartották őket, fanyalgóknak, akiknek semmi sem jó. Aki pedig egyenesen horror történeteket mesélt a Kálnorról, azt kinevették, bolondnak titulálták. A tény azonban vitathatatlan volt, hogy minden járaton akadt egy-két utas, aki nem tért vissza onnan. De egy ismeretlen bolygó már csak ilyen veszélyekkel jár, amik néha áldozatot követelnek.